Vë salamu ala Rasulillah Vë ala alihi vë sahbihi Vë menvela Allah në falënderojmë Dhe vetëm për ti Dimë dhe falë e kërkojmë Ne takojmë i son të prapë Në takimit e radhës Dhe lësë Allah në gjëllë uala Që takimit të na i bëkon Pun të mira Allah të na i prënan Dhe lësë Allah në gjëllë uala Që të na bën nga ata që fitojnë Dhe shpërblejnë ditë në takimit me ta Ne dhe son të të ndëruar Lëzër dhe mutra Dhe t me shembullin që kemi marrë dhe kemi filluar me trajtuar që nga fillimi i kësaj serie, që nga fillimi i këtij cikli ligjëratash e kanë të bëjnë me shembut kuranorë. Daj më duhet të trajtuar shembullin e jetës së kësaj bote në Kur'an. Si e ka prezantuar Kur'ani jetën mbi fytyrën e tokës? Dhe me çfarë shembuj është trajtuar jeta në këtë botë që ta kuptojmë drejt konceptin e jetës mbi këtë tokë? konceptin e jetës në këtë botë sipas krijuesit të kësaj bote dhe dhuruesit të kësaj jete. Allahu xhalla xhelaluhu. Në takimin e parë kemi trajtuar një nga pjesët e këtij shembulli që ka të bëjë me anën e përkohshme të kësaj bote. Ne kemi thënë çfarë kupton kur Kur'ani e trajton këtë botë si të përkohshme. Në natën tjetër kemi vazhduar më tutje me ...pikën apo elementin e dyjtë të këti shembulli... ...që ka të bëj me ujin... ...ga salaj gjellewala e ka sil shembullin e kësaj bote... ...si kurse shembulli i ujet... ...dhe kësa ja kemi kushtuar një ligjera të të tërë në takimi në fundi si ju kujtuat... ...dhe kemi thënë se të ndërruazër... ...asë një herë nuk duhet kuptuar... ...se qasja e Kur'anit dhe sëqarimi i Kur'anit për këtë dunja dhe jetën biftyrë në tukës... ...është negative është me karakter do të të qërtuas apo një loj inferioriteti i besimtarit për balë jetës mbi këtë tokë. Sa dhe të shirin Kur'an, se Zotë Gjallë Wa'ala e qërten këtë dunja nuk fletë mirë për te, dine se është për atë anën që ka të bëj me kuptimin e ngusht dhe të gulfatur të jetës mbi këtë tokë. E që është pasimi i epshit dhe mjaftuoret me anën materiale. Kemi thënë kjo është të qortuar, nga sa është edhe me vërtet mëkat që gjithë ato bekati, mirësi, gjithë ato të mira që Allahu xhallahu alai dhën këtjet me shkuhë dhe me i perfkufyzuar të gjitha në kallëpin e materializmit. Kjo është padyshim një dështim dhe është një humbje e madhe një shanse përfitues shumë të tepër në këtë botë se ato që ka të bëjë me anën materiale. Në anën tjetër Allahu gjallë u ala, kur fletë për këtë dunja, dhe kur sësharanë dhe kur sëshemboj, si pa dëshim se fokusin gjitha këto të rejtime, sile të rrëth njëriot. Allahu gjallë u ala fletë për njëri, gjitha këto shemboj, gjitha këto sësharime, gjitha këto mësime janë për njëriot. E qëka duhet njëriot me kuptu nga këta shemboj, qëfar duhet njëriot me kuptu nga gjithë këtë rejtim, është pikresht tema jone sëntëme. Allahu subhanahu wa ta'ala ka dhëruar njeriu dhe ka privilegjuar. Dhe Zoti subhanahu wa ta'ala ia mundson njeriu që të përdor këtë begati pa kundërshtat. Do thotë nuk ka krijesë që i konkurron njeriu në shfrytëzimin e begative. Madje Allah subhanahu wa ta'ala ka lejuar që edhe hyra të ndryshme njeriu të largon ata që i pengojnë. Nuk është për shembull e lejuar njeriu pa syë me mbyt ndonjë shtoz apo kafsh, çfarë do të thotë? Po nëse i pengon njët në kësaj bote, edhe kët njeriu e bën të ka duartë e hapura. Egërësia që e rrezikon njeriu larguar dhe mbytet, e po nuk ndodh edhe kundërta. Nuk ndodh që për shembull se një njerëz po i pengon jetën për shembull disa kafshëve dhe duhet më e mbytë. Po shkak se esenca e durimit dhe shënjimit tek kësaj bote është ekskluzivisht e rezervuar vetëm për njeriu. Dhe kjo është privilegj dhe kjo është nder që Allahu xhallahu ala i ia dhau. Po të kishte kërë nga njeriu që me forcë, me fituqë të privilegj, s'kish me fitu kur nga se paduhem se ka ka krijesa të Allahut që janë shumë më të fuqishme dhe janë shumë më të forta dhe janë shumë do thotë më luftarake se vet njeriu. Por Allahu xhallahu ala qadarçi ato tialshojn rrugën njëritav. Dhe ato tjën të ndshruara për njeriu. Para mendonin nëse njeriu do të kishte nevojë që vetëm me një nga këto krijesa të zhvillon betejë për me e realizoje të mbi tokë. Por shambu detë, veç me detin me pasme me luftu njeriu për me mundë të siguroj jetën mbi tryerin e tokës, nuk dita del te kur. Andaj e shohim që deti kur dal nga kur dal nga nga kufijtë e tij dhe shkakton vëshime njeriu simbetet pas apo të ikë ose të mbetet i zhytur në thërcilat e tij. Ska të, të zgjidhje. Nga kjo e kuptojmë se Allahu xhalla ualla njeriu t'i ja ka nënshtruar edhe detin, edhe diellin, edhe hanën, edhe gjitha ato që e rrethojnë që ai t'i luajë një rol. E cili është roli i tij, do çfar duhet njëri me bombë fytyrë në tokës që pastaj në basë këtë roli ta kupton drejt edhe begatinë e jetës mbyrthyrë tokës është mëndësi më e drejtëu. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Walaqad karramna bani adama" Ne i kemi nderuar bijtë e Ademit. I kemi nderuar në formë ndryshme. "Wa hamalnahum fil barri wal bahri" Do nai kemi mundsuar që ata të çarkullojnë lirshem mbi fytyrën e tokës dhe mbi sipërfaqen e detit. Dorso në surën Ibrahim, në jetën 32, 33, 34 الله جل وعلا فلا detaish për kët mundësi të përdurimit dhe të nënshtrimit që Zoti Gjallëualla ia mundoi njeriu dhe e privilegjoi nga gjitha krijesat me kët me kët nënshtrim. Allahu جل وعلا thot: مكت؟ الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بمره وسخر لكم الانهار وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَثَّ نُسُون إِبْرَاهِيم اللَّهُ اشْتَاي إِيتسيلي كاكريوار تشي دتوكن آي اشكريوسي داي اشتروناري إيتراساي تشي كون توك دشي كون تشي آي اشكريوسي باستاي وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً kaz brit Allahu jalla wala uin nga qielli fa akhraja bihi min al-thamarati rizqan lakum dhe ka nxirr fryte të ndryshme dhe begati furnizim për juve pastaj Allahu vazhdon duke thënë wasakhara lakum al-fulk litajriya fi al-bahr bi amrih Allahu jalla wala u ka mbusur juve duke u anshëruar detin që lirshëm të lundroni me lehen e tij mbi të inbita. Do tëtë, Allah u gjallë lewale A ka mundësua në një që Me anje mbi Si përfaqën e detit Me leje në Allah u lërshëm televizim Nuk është kjo Absolutisht Një, si kur se thash Një nga dhjim njërëzor Pas disa betejave Nuk është kështu Do tëtë, a ka zhvillu njëri u beteja me detin E ka më poshtë detin Dhe pas taj si pasoj kësoj më poshtja E ka vendu së anje dhe qërkullin lërshëm Nuk o kështu, ma dhjen nga njërë kërë Allahu gjallë u'ala Disa anijëve, nuk uja plej me qarkullu Disa vallë, mjaftan me ingrit dhe ato përplasët Pa aske mundësi për të përlesh me këtë krejës të Allahu gjallë gjallë u'ala Andaj vësëkherë alëkum unë fulke Allahu gjallë u'ala hu ka mundësuar që Detin tua në nështëran Që të qarkullanin bëta me lenë ti Me anijët e juaja, për intereset e juaja A dhë dhëbit e juaja wa sakhara lakum al-anhar the kraas asaj qallahu jalla wa ta'ala u ka'nithuar detrat allahu jalla wa ta'ala u ka'nithuar edhe lumenjt do të thot edhe ujë të njëmt edhe oqeanin e hapur por edhe ujë të ëmbël lumen që gjithashtu na keni dobi shumë të pastaj allah jalla wa ta'ala thot wa sakhara lakum ash-shamsa wal-qamara da'ibain the allah jalla wa ta'ala u ka'nithuar juve Roja ka mësuar që të shfrytëzojmë dhe për dritën edhe diellin edhe hanën që lëvizin me lejen e Allahu xhallahu ala. Ne sigurisht janë një mbi mbi fytyrën e, e dhjetit. Wasakhara lakumul leil wal nahar. Dha nga ajo ja që Allahu xhallahu ala u ka nështuar është edhe dita edhe nata. Gjithta këto janë të nështuara. Dhe krahas kësaj, wa ataqu min kulli ma saltumu. Dhe Allahu xhallahu ala u ka dhënjuve të arçi ju e keni kërkuar. Këtë qëka ju me ju duhet, dhe këtë qëka e kërkanin nga Allahu, Allahu gjallëvala wa këdhen, wa in ta uddu nirmët Allahi, la të hësuha. Këtu e ndiso nga begatit, edhe në qofëse përpjekëni dhe japni mundin me i nëmru begatit Allahot, la të hësuha. Kur s'këni mundësi me i nëmru? Asë këni mundësi kur me i dit? Andaj ku është problemi pra? Innel insana le dhalumun keffar. Njeri ju është i padrejt, rzulumqar, dhe është më hua si mad që ka, te mëhosi ka në kefar në formën më të lartë të superitetit, në kuptim negativ, njëri është në superlativ mëhos, jo pak mëhos, në superlativ është mëhos, shumë është mëhos, përbalë gjithë thakësaj që Allah e ka nështru, qëfar Allah u ka kërku pe ti, minimumin, shumë pak, dhe prap është i bdabët, prap është neglijen, prap është mëkatar, a ka më mëhosi, se ka që? Për ndaj, Dhe këy ajat duhet të futem në shtrimin e temës. Allahu xhallahu ala na e dha këtë, na e dha këtë botë, na i dha msimet e duhura që ta kuptojmë drejt këtë botë, mos ta habitemi. Dhe të neglizhojmë begatin e Allah xhallahu ala dhe ta humbim privilegjin që Allah xhallahu ala na e dha. Të ndëruar në të dhe motra. Nëse dëshironi me kuptuar rolin e njëri në luftën e tokës, ose dëshironi me kuptuar privilegjën që Allah e adha këtë një rio, dëshëna me e kuptu ndërime që Allah e adha këtë një rio, dëshëna me e kuptu se si një rio ka mundësi me e kuptu drejtë këtë dunja dhe drejtë me është të zhu, atër këtë mund të abim nga këndet ndryshme dhe nga pikat shumë ta. Unë kam vendu sonte me e trejtu këtë tim për mes tri pikave kërjesore që kanë shumë në pika bërn atyra. Dhe pa dushim se gjitha E kësaj legjera të kërkan më dëvej të trajtim shumë më të zëruar. Mirë po në kodrë të shambullit, nuk këna mundësi me o zëru ma tepër. Ime duke vëllë për shambullin e trajtuar në Koran lidhe me jetën e kësaj bote. Cëtëm të të tripika? Që realisht në mësojnë si me më eruit privilegjin, në mësojnë si me më eruit ndërimin, në mësojnë si me më eruit respektin dhe begatin, dhe që mëzbim në nivellet e krijes së tëra. Të mbetemi do të thotë të ngritur me njerëzimin ton, të mbetemi të ngritur me atë anën njerëzore që Allahu na ka ngrit mbi krijesat e tjera. Pika e parë të ndërozur është sprova. Allahu Jellahu Wala e ka privilegjuar njeriu dhe e ka nderuar duke e provuar. Në çfarë kuptimi? Nuk ka krijesë që në në në rëthan që spravohet a mund të themi për shambull elefanti spravohet stod shhtu apëtër a mund të u abima spravohet ja njeri u spravohet dhe Allah o thot në Quran allëdhi qalqa l-mauta wal-hayata lija bluwakum aju kum ahsënu amela Allah o shta që ka kriuar allëdhi qalqa l-maut vdekin, përfundimin wal-hayata edhe jetin Lije bëllu e këmë që t'ju sproven Allah Gjellewala. Sar e lezuim sproven në Kur'an, njerët e kuptojnë si një si një uh, kries e frekshme, që sar e vjen dhe të tëtë në privon nga begatit, sar e vjen sil të lashe, sil probleme. Gabim është këtë kuptim. Gësë Allah Gjellewala për më sproves në ka ndërguar, për më sproves Allah Gjellewala në ka privilegjuar dhe varët si kuptojmë ne sprovën, nga kuptimi i sprovës, do të dëshmuat edhe merita për privilegjit. Këtë kësha pasja fëshumë me i në kuptuat. Do të tëtë, rezultati jonë në sprova tona është një lejtë dëshmija se a e meritojmë privilegjit apo nuk e meritojmë. Nga se nuk është sprovu gjithë kosh. Nuk e ka pas këtë ndetë të sprovu gjithë kosh. Pas një riot. Krasë kësaj, Allahu Gjellë dhe Gjellalu nga mirësia ti dhe nga rahmeti ti e ka mësu njëri unë si e së përvan. E ka mësu ku e së përvan dhe ja ka dhenë të gjitha komponent e rëndësishme mi a danë së përvan. Nuk ka mundësi mi a huqë, pos kush danë. Mi a huqë. Ska mundësi. Ande Allahu Gjellë dhe uane nga të gjitha anët i ka mundësu njëri unë që tjetë i sukses shumë. Tjetë i sukses shumë. Tjetë njëtë njët në kësoj bote kër bjefja për sprovën. Pa një në në provë, në në në provim, pra ndaj si kërës të një në kësoj bota. Kërë njëri, për shambull, studenti, kërë shkanë me adhonë provimin, apo? A i kërkanë benefitet e mundi ti në provim, apo pas provimit? Pas provimit! Për shambull, a ka mundësit dikush me kërku diplom, Hala si këllon provimet Qëka i dhut? Të dhomë, që ku ashtë E që jam e provimin, shumë normal është Me kërku punësim, hala pa i jo, e dhomë provimet E jam e provimin punësor Gjitha benefitit din masë provës Masë provimet Edhe në këtë dunja Kështu Allah ka bu legjë Na jemi të sprovum Nga gjitha anët Allah të dhëtë u në blukun bi shërri u në kajri Fitna Ne ju kemi sprovuar edhe me të mira Edhe me të liga edhe me pasuri, edhe me varfri. Jini të spravuar, edhe me smundje, edhe me shëndet, me gjithë dëgjë, jini të spravuar. Në kja është anë e, e rëndësishme me kuptojit në këtë botë. Për shumë kuptime, unë e du mi përmenë disa prej t'yune. Të ndërozëm. Shprova është krije sa Allah o gjëllëvala. Ajë, në forma ndryshme njërën e sëpërva. Cilë është sekreti që në qovë se e njohim një ja atë dalim gjithë o sëpërvë? Parasë me kërët e sëpërvë, sëpërva qëka është rralisht? është kufizim i caktuar që ndodhë në rafshët caktuar, apo? Do më thonë, kur sëpërvoshë në varfri, të është kufizu mundësia me pasë pasërni. Në në në në në në në n është kufizim. Kur sëpravosh në shëndet, është kufizim me uknash me shëndetin. Kufizim në televizje, kufizim në rahatij, kufizim thonë, në, në gjithë atë qështë qështë shëndet. Kufizimi të saktum. E ke pas një teritor ma të madh, një kufizu. Ose se ke pas heq, ki qef me e pas po ki pengjecë, një kufizum. Kufizim është sëpravam. Dhe gjithë më një një sëpravam, dhe më thonë, Shikon për ti vjesë të kufizimet, jo mrena vjesë të kufizimet. Dhe këja është tënë sprovës nga rkesën, jo mundësime të e kalu. Andaj, sekreti i dalës nga sprovë në këtë dunja, që fa në do kofshën, është të shikon mrena vjesë të kufizimet sa so kemi, jo sa so duhet me pasë. Sa e sa so duhet me pasë, gjithmon është pjesë e imaginatës njërzora, që njëri kur nuk gjithë me ta pasaj. Nëse shikuj mre në vijes, sona ka, sona ka kufizu Allaho, e sona kalon, gjithë këmu këna qëptën. Përëndaj, se pika e parën këtë, se nuk është temë në sprova, por si pjesë e privilegjit duhet me trajtu. Njëdo sprova, nëse dhe me dalë me i sukses shumë, shikuj në atë që të kamit, ju në atë që të kamarë. Dhe në atë, të, në atë që të kamit, dhe në atë që të kamarë, i ki dy obligime. Në atë që të kamit, ose të bëjmë e tjetër, në atë që ki qëfë me e marë, po e ndës të ka ardë, e aktivizon inë në Allahe me asabirin. Allah i dëndurimtarët, apo, në se kam, do në kësha pasjef me e pasë, unë e bëjë sabër, dhe i të bjënë zotë i gjellë e wallë. Vale. Nga kjo aspekt, sabri mërë kuptim së prova. Ndërso mrejnë avi së kufizimit, e të tëjtoj me ibaditin më të dashën të e rida. I kënaqshëm, se som kalon bëj më shumë se dikujt tjetër. E para, e dyta, vjen e kufizimit unë në sunen ali e kanë ai, kamu më kon më mërena. Prandaj nga çdo kënd jam i kënaqur me atë që Allahu xhallahu më ka dhënë. Për këtë arsye, gjithmonë tek xhabi kërkohet niveli më i ulët, sabr, durimi, përballja dhe pastaj të kënaqesh me atë që Allahu të ka dhënë. Andaj të ndrozem gjithto spro pa ndetale. Çfarë do të një niveli që është, qëfar do lej natyre që është, qëfar do lej ndërshëta ndikimi që është, gjithë mund aktivizoje këtë. Këna që me atë që Allah o të kalon, apo, ndërsa të ratëje me sa bër atë që se ki, gjithë mund ki me dojtë sukses më së provozëm. Qëfar tha pejgamberi sallallahu sallam, në adit që e të rëzmon të të midhiju, në sunen e ti dhe është hadithi sakt, ka thënë pejgamberi sallallahu sallam, hadithi i e buhureres, Warda bima kasem Allahu leke Tekun agë në nësi Kna që ma që Allah u ta kando Do t'i është njëri u me i pasën Andaj nuk është qështja Në këtë dunje sa so ki Se kur asë kur se ka pasë Sa so ka doshtë Dhe kjo është element i rëndësishëm e puplitin këtë dunje A ka njëri në fëtyr tukës Se ka pasë sa so ka doshtë Kur Asë nuk, e, nuk ka njëri në fëtyr tukës Se ka pasë që ka doshtë Ska kështu por a ka pasë për fyrë tukës njerë që janë knaqë për të që kanë pasë, po e që kjo përnë, ju e që smush me konkur andaj jetën këtë but është pru, që nëmë kuptam se nëse dënë me e kalu suksesum dhe me u knaqë dhe me dhonë provimin dhe me rujt privilegjim knaqë u vërë dhe abima kasem Allah u lekë, ta ka da zotë i gjëllë e vala, kejtë Allah i ka da ti ka da smush kiti zidhje këtu po smu knaqë apëton dhe me u përpjek në fushat ku të kaleju me e shtyvien që tje me u përpjek prap me lene ti me e shty sa ato është e mundshme ka vija që Allah i ka u përfundimtare, së një shtyjnë ato abdhën së një shtyjnë e gjelin së një shtyjnë jetër së një shtyjnë së do që të vynë halani 5 vjatë së një shtyjnë, së do që i qefë së një shtyjnë, së do që tentan, shans me Le të mtanë së ka sh dhe me mira ilaq dhe barnet qka dojnë Allahum ka thonë fë i dhe e gjelluhum kur të vjen e gjellih kufini që unë e konvedus s'ka as, as as brana vis as jashtavis me caktimin Allahu gjellohu randu të kepo ta ka caktua Allahu gjellohu në të tëtë kë kime pas prind apo ata që i këna që më ta dhe respektej për mes tyri fitaj këna s'kin Allahu gjellohu ala Ama kur mos i ka, ti kësha pas si aj, ose se si kjo, ose se si kështoj, se sun e shtunat vi, ka marë fund kjo puna, për, e kështë më rada fa. Në rizk, në furnizim, e ka saktua Allahu gjellë lewala sa ki me pas, duke qinë ende në barkun e nonës. Kjo është bindja jonë. A kalonë Allahu mundësi me shtu vijen, po, po cilën vi të gjendis momentale, ju të asoj të saktume, apo, Për momentin kam çikaç. Po kjo pasojë valla, Allahu t'i tani janë shtyje. Po skimojt me shtyje më shumë se që ka vendosur ai një viti kund përfundimtar. Edhe këtu ki kufizim, mirë, por ka lënë mundësi për shtyrje e kështu me radhë ato. Andaj njëherë është qenë sprov. E rëndësishmë është, kënaqim me atë që, që, që Allahu ta ka caktuar. Pranaj realitetin dhe mundou me ndryshua të kushte mundshme më aq Allahu ka caktuar. Por diës se si janë sprovë dyesa do të një jene sprov e dytë që është më e rëndësishme kuptuar tek sprova do të thotë është gjithashtu të ndërozën e ndëlidur me një element shumë të rëndësishëm në sprov zakonisht mundohemi që ë uh, për të caktuar ose me e vlerësuar suksesin në bazë të veprimeve Nështë, pak njështë i kushtojnë dhe bendje, fjallëve. Apo, fletë fjallë, po, mendojnë se nuk bëndë si në basë tyra. E rëndësisht me nësprova është shumë të ndërën këtë dunja, që ka po thurë, që ka po fletë? Se të ke fundit, mundësia për me fundë është shumë me më, më dhe se mundësia për me vepru. Andaj ka erën veprim, dashtë e zashtë e një kufizumë për këtë arsye nuk ka nëj vlerët ma dhe sprovan në kufizim në vepror, nga se realisht i kufizum edhe me darësën bënë. Mirë po, ta ka dhom mundësin që kufini i të full është bëjegi gëtë, andaj këtu e ki sprovan kryesora. Allah o thotë, ma jelfidhu min qowlin, illa ledehi rekibu në atidë. Nuk e ndzirë një fjole që si ka afer rekibu në atidë, ku gjestatë të shenojnë. Shikohet so bukër e ka e ka ilustru ose e ka e ka vizuelizu me po këtë që se sheti a e sheti që shkun me liku a e sheti fjolen që den nga gojute si e kap me liku ose shet si e ka vizuelizu këtë Alihu radiallahu ka thënë të kjo jetë se gjuhet tona janë lapset e melekve a që afri ki do nuk del jasht lark me lap gjuha jo të dhët është lapës i tyne ndërsa pështyma jo të është në gjyra tyne në është ta bashkë i shtu sështë me gu të të në me shruaj me skruptuat kështu por ka dosh me dregu shiko sështë e afert aja që del për i gu e sëne tjështë i kujdeshëm për ndaj edhe e gruaja e cilë ishët e gëvari nuk e qajt për një tafër mëcaj që fari thë Tha, lërgohë për meje, së të ka godit ty, që kam, që, kam, që kam ka godit mu. Dhe vazhder rrugën, pejgamberi a lehi sëratu vësëm, kër i than, a dhinti kush është e aj, aja se ka po, ka qenë komplet engarkuar me së provën, tha inë në hu rësuru Allah, than, ajo është i drëguar e laot, shkaj të kaj, ma bonhe Allah dhe e rësua, s'ku më do, normal. Pjgamberi sëllëm, nuk janë gjejë këtë për mëkat, se por jadarim simë tha, inë në me sabruin dhe sadme të ula, të goditja para sabri, qka përthu, pas taj njëre e merë vetën, realisht ra, e merë ma vonë në dikur, i nal, i nal, ato, ato levite pa kontrolume, i nal vetën, por realisht dëshmije e suksis është, qka përthu avë. Pra nda edhe adithi një orë që, Allahu Gjellewa dërgan melek, kuri e merë diku të fmijun, edhe melek e të raportojnë të ka Allahu Gjellewa, lë, për Këtë sprovë që i ka nëdë robit E Allahu Gjelle Walla i rë, me ti, a jamurët, a jamurët, thot Melekve uh, ti Aja mërët Aja mërët Do të thot Atë piesën e shpirti ti Normal Aja mërët piesën e vetë jamurët, Kështu Allah ka caktu Dhe adim psa Dhe në, në këtë sprovë ka urci Melekve thonë pojë Arab Qëka thotë Allahu Gjelle Walla Ma dha kale abdi Qëka tha robi kërë e mërtë? Nuk ta qëka boni. Qëka tha? Përëndaj të ndërëzër krasë asoj të parë që thashë të kufizimi, të kësëpro është më rëndësi, formulimi i fjallori të duhur me cënë ti komunikën me botën i ashtë me, në kone sëprove. Qëka i të thonë ti? Qa posilësh? Edhe ata tre persona, që Allahu Gjellë nëri kështë të sprovuar e kemi si këtë dhysera, dhe kemi komentu këtë hadithë, tre persona që i ka sëpërua Allahu Gjellewala me smundje dhe me varfri, njërin lkur, njërin flak, tjetërin nësy, në, në basë shkafit u vërëtua provimi, në basë fjallë. Për ndaj, dikush me nënë basë veprës, ja. Sa ta i ka mbu dëjë sanë, kur ka arë, dini, me leku, i ka thonë, qka kështë e pasë shafë me tjepë zote, ka më veqë që i smundë më hekë. Veqë që i smundë më hekë e ka fërku me leku në kur edhe e shërruat. Ka honë pej pasur një shakit që fërë pasë e fukaraj dhëtë një lëpë. Një lëpë me pasë isha boratë. Allah e kapë një lëpë edhe i ka honë për eqetë i është mushë lugina me lëpë. Me qindrë lëpë. Ka pasë. Tjetëri që së sotë ka ljëpë deve. Tjetëri ka ljëpë dele. Masë një kujë ka honë me leku, po jësë herën e parë. Ka ashë si fukar kanë thënë, qëfar i tha me leku? I tha, njëri i shkret, i varfën, i plak, është njësë me shkunë vend vetë, sënë pëmrinë, tha, a ka mënë si bekare ten, e te bella gubiha, a banë një lupë me adhonë që, me te te shty punën, dhe të minë shpitë vetë. Ata i kanë posë dy sënë e këto. Thanë, këpara, thanë, i në lë hoku ka këthirë, Shumë obligime kem, shumë borë që kem, shumë garkesa kem, e shumë e shumë si kurse është fjallur i njerëve sësat, kur t'ju kërkohet me, dhonë për i të laugjallëra, me ndimu shumë kem. Pasaj me liku, tha, kënë një arifuk, për t'një aty unë e t'jë, t'kumpadikun. Jo, thakus. tha, kësë. Tha, mësë jetë një që s'ke pas, asë tomën me p'jullu, pas tomët s'ke pas a jeti që si njoni edhe e ke pas të kurën e a tha e a ke huq e bapë, e bapë, e bapë, e shështi këna pas gjith e po kuj ka bërë dy sana njën me gjuh jamohi Allahut begatin në këtë sprov dhe e dy të e privoj fukaren ka një ljub për cilën një mërmenja dështaj për qëtë gjuhës sa e ka mund me thonë këtë Allahut mi kep po jëmë kun fukare pa po, po më dhimë të burë se shkon gjuna i qështës që ka pas me gjuhë, ndaj rruje gjuhën, që ka po fnetë, nga se këtu e ki sprovën, dhe këtu e ki sukcesin, dhe kjo është element shumë i rëndësishmë kër bje fjera për sprovën, që realisht është element i privilegjit që Allah me të nga ka ndëru. Se ka mundësua Allah asë i kafshë, apo mengu, që ka po thotë kërë Allah e sprovën, su në thotë kërgja, asë kër i dhemë, e asë kër begatuh Gjitha zërat i ka gatit njëjtë, njeri në kështu apëtën. Gjërës do cënë tjetër të eksprovat të ndërullet dhe si duhet në pasë për asyush, është që ta kuptojmë se Allahu Gjallora mundësën për me sëproves të shfaqet realiteti që shumë duhet ty. Njeri në këtë dunja, kërë i vjen dhe qka për mirësive, pëbëgativat që ka realisht krijon përshtypje nga fjalët e njerëzve. Dhe këto fjalët e njerëzve e nxjerrin nga realiteti që ai është realisht. Apo për shembull, ja li vduin diën, ja li vduin këti, ja duan, duke li vduaj dal garantet. Mendon që ja li vduin pasunimin, ja li vduin dordhën, ja li vduin guximin, ja li vduin. O sekondërta, andaj njëri zakonisht krijon përshtypjen bazë të dhe këtu den nga vedvetja jetën, si kurse kemi thënë në trilime jetën në iluzione diri sotja qëllë së të vdekja është kush është realishtë apër nga mirësia Allahot për ty të ka sprovu që me dal me dal nga këtu imaginat edhe iluzione me njoft e realitetin, nuk njëtë dyshe pas me sprov sprovat ka të zonë, aje që i burri ma dhe si eftën apo, a ndaj sprova është ushtari Allahot që të ndihman realisht me dit kush je e më bogati mos me kohë në gjumë e pas ta i zgjim me kohë kër të delë për Allah Gjellewala e es se s'kiko, s'kiko mu pa në një një, një një student e kanë zonë gjumë edhe ka flejt 2 dit i ka dalë kua në vakë projimit tash si ku e s'ka mu, s'kiko e qelë mu sën e qelë mu ajo po pa më kanë zonë gjumë dhe ashtë mu qo dhe sa so, ka njerë në gjumë i ka dhe Patkërcësisht ka e kanë de lavdrota të njerëve, e kanë de fjalta e njerëve, e kanë de punë veta. E kanë de punë veta. Për këtë arsye Allahu xhallahu ala e ka bën një gjyna çara qytetar, qytetar me lek. Vetë përse punova. Për. Mos me kaluteve të pëlqimi jaftë. Gjynoja jeman njëri. Për me Allahu don njëri, me padosh me lek, i, i ka pas me lek. I ka pas me lek. Dhe të nderozë sikur se kena me sik. Kër Allah hu i tha me legve Inni gja ilun fil ardi khalifa Unë kom e kome bon tok Një më këms Qka thën me leket Unë ahru në sebi hobi hamdika Unë këtë disu lek Thë në të madhnojmë ty Në të rritëm ty Allah doshtë në më ju thonë Nuk e du tokën vesh me madhnim Për ashtot e kom qilin Tokën e du në ryshe E du më rab Të cilët Edhe kur bojnë gjëna, ndojnë, edhe këthejnë të në unë e ja u fali Për që ta për i fali, apëtën Andaj, nuk delë shesh njërzimi jonë Realiteti jonë Posë kur ga bojnë, sprova, të gabojmë Jemi së prova, këthejmë të ka lau gjëllë gjëllë hua, apëtë Pra këtë arsye, është e mirë së prova është i mirë gjënahu Jo me nëndzit, berga saj Po kur bim të dhe dhe dhëna mu pëndu Shpesherë është situat më e lavdëshme se ndoshta kur kalon ka kanali i adhurimit apo. Qëse ka njerëz në shtegun e adhurimit kanë për mundi i blisi e ka njerëz në shtegun e mëkatit kanë për mundi të gjevrili apo. Dy rrugë dalluar më por me përfundime shumë ndryshme mes mes vetave. Andaj pa ku s'prova, sashkia. Mosëmë na s'prova fukarlëkun. Jespërua edhe kjo spruva, me apsh, edhe kë s'prova me çit s'ka sy kur si je ti. Mospretmojt Allahu xhallal e bursh hor, nga se je fresh pas har ti mbyll syt. Për kët arsye i përkaj Ibrahimullah, sigurisht e kemi sharrua. A ku noj ditë më kjo mund të sharrua? Përmen urrcit e Allahut pse të ka jap leje më bujëna. Nga se, për shembull, çdo njeri te mëmënia, për shembull njeri, andon a në shkollë, në punë, në shtëpi, dikush më i thyr rregullat. Dhe në dikush me bo shkelje Dhe në dikush me shkaktu ka as Me leja drejtori të për A përnë kështu? Përshambullon në dikush Unë e ku më ngjell Që përkje ngjell, drejtori më ka unë ngjell më stanin A ka kështu? Ska kështu? Po më nëj, nështë a ka dikun, normal s'ka kështu A ka përshambull Drejtar pun e I thëtë th th pëndurit Jep leja Jep leja Theja këta Kushe thaj une Paguje tha tha Allahu gjelle u ala Ju me leje shërjatike Ju leje e festi është tëter Por me leje kosmologike Ka dhon leje me bo gjuna Wallahi mësmeja pa Allahu leje A kësh pas mësi fëtyrë të kësë gjuna më bo Kjo nësë kësh pas mësi E ka leju sprov Por ju me rana në ta Por me nëzirur si tjera Dhe kuptime tjera të shumë ta Andaj sprova e çetë çetë analitën ton. Sa je i dopt. Sa so je i vënë pe Allahu xhallahu ala. Ku sjeti realisht? A jetja që pothuaj apo jetja që ças prova? Nëse os prova e kanë kuptuar sa so dopt je në subhan. Nëse os prova e kanë kuptuar që Allah vetë so Allahu na paskaruysa na mos vet, mos vet. Sprova ka çitë s'është. Ësaj sprova po sot i Allahu xhallahu ala t'ka bësh shumë fort të fortë ekstra. Prandaj të ndërlozur tek sprova, njerëzit pysin ka here hojgj, a është kjo sprov, dënim për mu, apo është kjo sprov, begati. Shumicja e njerëzve, kur flasim për sprov nga këj kënd, për të përcaktu se, qfar karakteri ka kjo sprov, shikujnë të kaluarën. E po, ka boj gjinohet, ka boj kështut, për dënën zotja, për dënën. O kon, i devat shumë, o kon kështut, Allah o gjellë lewana, po dëmë ja falë gjinohet. Gabim është. Te kës duhet si kuar në të ardhmen ma sprovës qështje apo a je përca këtën kur ka kalu sprova e qka u konë të? nëse sprova të ka frut e ka lau gjellë uala të ka bo më të dhimshëm të ka bo më të përullën ka qenë nimet edhe në qofë se parafësaj ke boni bo bo, bo, bo që njënohë në qofë se sprova të ka bo më arrogant të ka bo pasabër të ka bo me folë fjallë që sflitën edhe në qofë se pi haji e këthy dënim u konë tëm Me qëka e di, me qëka ka në më stajatë, anë e më sugotni, me përsa këtu. Ti kime vendosë kufizime njërzore prapë, apo se kjo sprovë si dhe tjetë. Ti kime kona i që, si kur se tashë, me sprovën kime jetu, s'ki mundapë e isaj kurë, por ti pastaj në bazë tretimit të kësaj sprovëve, të këtyre sprovëve, kime e dhonë projimin. Aji aj që ja ka vle me të privilegju, apo je si kurse tufat e shumë të atjera aptën? Apo? E të me thonë, mësë të bëhë tuf, se ka tuf delesh ka, ka tuf delesh, mësë të bëhë kësi tufe, se të ka kryu Allah për këtë. Për bëhë njëri që vëdheq tufa, e për me dëshmu se ja vlen me vëdheq, duesh me thonë përvejnë për këtë puna. Për këtë arsi është sprova. Andaj, elementi i parë, i privilegjit, i begatis, i mirësis është sprova. Nuk është sprova me e degardu njërin, për me ngrit njërin është. Kura e kuptan në këto soza, dhe në shumë kuptime tira që kanë, bëjmë, me sproven. Elementi dytë të ndërdozës që njërin e manë gjithë mund të privilegjuar, da përdojnë me kënë njerëzë allo, jonë formë, pa njerëzë Njerëz në aspektin e privilegjit, në aspektin e ndëshërimit, në aspektin e shfrytëzimit të negativit të lotit tok, andaj kur po llohen për sprovën po privilegjin, çka i bën? Se Islami po na nxjith më e shijzuq këtë dunjë, me punu për këtë dunjë. Gjeneralisht po kalojmë sprova për më dëshmuar se ti jam vlen më e shijzu. Mund të të paguon çmim të këtij përdurimi. Prandaj është e kërkuar me përdur, por Duke i ruajt këto tri elemente. E para, sprovën. Shqyzoi dhunjen sa të mundesh, por ju mëron provim. Apo ju mëron provim. Flai sa dush, por porin duhet të kalu. Luj sa dush, ama porin duhet të kalu. Ç'ka o dhunja eve? Flai, luj ar këto, provimet kry, ç'a dush bën apo? Ç'ka është e kërkuar? Ç'ka o dhunja? Ji sprovum e kërkuar të më dhon provimet, sikur si do të prindi fëmijët e krynë dhe tynë e të shkullës, e jepë rimin, lujë sa të dush. Kësë sa të dush, shkaj bjerë, bajkër të kufizume, a me i thëtë sa të dush, të tani qatë jetë vaktë, mirë po, prapse papë, ki mundësi dhe ki jepësirë. E dyta, element i dytë i rëndësishëm që ka të bëj me, anën njërzore që e bëndë privilegjumë është adurimi. Adurimi. Njëri është kryes e dopt dhe adhurimi në kuptim të nështrimit dhe varsis dhe robrimit këtë kuptim adhurimi është pies e pandoshme e njërit si kështë sprova dhe këtu njëri ka veç dy alternativa s'ka të rejtëra të adhurimi osë dhe tjetë rob i Allahut dhe atë nevoj për robnim dhe atë varfri që e ka dhe atë varsi që e ka dhe atë nështrim që e ka ka me elidh me Zodin Gjellewala, ose do të bëhet arab i dikuj tjetër. Ska tretër. Do të të të nuk ka më zëmën që, a ban më zëmën që, a ban më zëmën ka arab heq, zë ban. Kjo është legja laud në tokë, na po flasëm për, si kurse dikush, mirë hojqë, dëmohon, të i përthush, kurse dënë me kry shkollën, ja përëjmë. A ban më zëmën me kry shkollën heq, po, ban. A ma jë ardhë njët jë Në këtë dunia nuk ka pasprov, e pa mund shmasht. Nda që kaj, nda që kesh, nda që rrëqet, nda që bërtet, ka marrë fund kjo punë, e ka caktua e që e ka kryu jetën. Edhe për rëbnim, e ka caktua Allah gjallë levala. Ki varsit pëndashme, qënësore, qënësisht je i, i varë fund, jo si pas rëthanave. A këptuve? Jo përshemë njeri mund me kërë i pavarën, për rëthanat e ka... Ja, s'ka rëthanat. Qënësisht, krejt rëthanat me ti bo Allah gjithë në ora, në qenjën tënde, je i varën, ti nevoj, ti ki nevoja, që smunë është pa to, dhe këtu e të bëjnë gjithë mund të varën, dhe që tashë varët për ti e, këtë varësi, ku kime orientu, ku kime lidhë, që kja është, në ki tri, dy alternativa, ja rabi Allah, ja rabi, në infinit, pa ku fi, heqë, Zdijet i kujt mo, i një qenë, dë qenë, një mi, pësë mi, Allah në më ta një së Zotë në bënë, zdijet, kërësore është, s'ki re të rejtë në përton. Suksesi jonë, dëshmija jonë, se e meritojmë këtë nështërëm, është që duke e shëzu këtë nështërëm, ti nështërojme Allah Gjallalë Valla. Aj që ne i ka nështëru krajtë, ne i nështërojme ati. Kjo � Ajë t'i ka krykejt punë t'i ka nështru, ti duke i shqizu këtu nështrime, i nështush Allah gjellë dhe vala. Amon me thonë dikosh jarab, unë isha falë, isha falë ama në luft më oksigenin, dhe sa e mbledha fërimë së në mersha. Amon me thush, s'u t'a ka thonë falë. Theth, thlesh, ama nështru. Po, normal. Amon me thonë që jarab, unë e, kam dhe me hongën, po. E mirë, kam hongën në 10 minuta, Por doz 3 or, mu kujdes kush ku po shkon. Më ka dhëzu luktë blu që i kaq, bënë që kaq tani më ka dhëzu shpërndaj ko, mi ku i kindia, ti e shpëndau ushimin. A ki arsye? Jo, Allah thot ha 10 minuta sa më forcuo, tira të nailën neve, ti fa lotën. Hajt ta krijte të, të shpëndarin këtu. Sa so, ko ke shnormë me shpëndar? Hajt. Nara, nara veç ni ni racion Cihan, Buk Cihan. Apo Sa so fut kalori, ndyrna, proteina ke që fut në trupin të të nëpër. Edhe, këqere sa so ko duhet me shku? Këto e sa so i duhet kësaj? E shumë me të nxena, Allah. Po na masë parë zdimë sa duhet. Unë e valaj nuk di sa i duhet me lëqiz me aqy. Zdivën e. Nuk di. Unë e nuk di sa duhet më majt anë, me majtë anë, lukëthin me blu. E ku duhet me shkym? Zdivën e këta vërë. Kët aktivizim e ka dikush tjetër ndonëherë veton. Luksin tonë ka Allahu ndor. Ai e, vetë, e Aje din sot duhet. Ai thot puna me urdhën time, thon, çikaj. Ai thot shpërndaje çka shto. Që ti mësmë keni angazhuar për kët punë. Ti duhesh muqua tim thon elhamdulillah. Çikaj, çipotrrën gati tek kët punë ta timu. Çikaj thon. Andaj edhe tek çështja ushqimit, tek çdo çështja, tek çështja e pastërsëve. Njeri jo ko don Kjo ç'është edhe një or, s'ka turbullë. Është është koha e caktuar e, e knaciçia preton. Apo, tjerat ku shikojnë dorë pastaj? Apo, ngjigjen e dy ujënave, bashkimi informimin, kush e ka këtë dorë? Të ti tër kush e ka po? Ti ski punë apo? Ti shfryje knaciin tënd. Ti të pritetat, të tjerat leja Zot e Xhelal-i Xhelali u vën. Kreti kanë rësur, që ti mos më thon një arab, nën Muys komut më faza. Duket më qet kur i del thoni, kur i del flokus tas po mëna këtu apo ti mëso apo e kit gole. Çfarë koshia zhvillon këtu? Ti qufalo. Ti krijoj. Prandaj adhurimi është ai që e arsye tonë në ushtrimin. Pa adhurim çka në pse më tani në ushtrim këtu. Pse më të motë jo. Ja, Prandaj na e arsye tonë në ushtrimin, na e arsye tonë shujimin e kësaj bote atëra kur i na shojmë Allahu xhella xhella. Në këtë nështrim, krasë kësaj, nga se veqë shfydzimi begative, është arsuje për adurim. Më sësën për tjirë ata, që e ma njënë e privilegjumatë, e ma njënë të privilegjuar, të ndërruar. Gjithashtu krasë kësaj, të ndërnëzër, njëriju për mes adurimit, i shpëtën nënqmimit, i shpëtën për kështërsis, nga se, a koma keqë, se kur të një posht, epshi, dhe tërhiqesh zvar, i nënqmum dhe i përullur, dhe sa so të ngup, sa ka njerës fat, këtë i shë, i shë, tërhiqen zvar, su, so, anë Allah, thush, kënjiri qaj ka bëzoti, ka që i meqëm, të qabon, ti nëveritish me pun dhe ti, si tërhiqet zvar për hune, nga epshi i ti, si nënqmohet, nga kojta e ti, si radisht për të tënë, për buzhin më të madhe që kamë nësi një kres me o për tu, për me ngupë një epsh. Me të kursuin nga këtë poshtrim dhe nënqmim dhe për buzja dhe degradimi s'kaj shumë njërzor, të ka në ru me adhurima pëtanë, me adhurima ru në privilegjin, pate, rëziko bjano, lësën e monë, ndaj adhurima është element i rëndësishëm i, asoj që garantanë, Ma, garantën në bajtën e nivellit të privilegjit që zdo të gjellon e adaptën. Dhe gjithë është e trejta, e para thamë, ti kanë nështru, nështraju. Dax me arrujt nivellin, adhvrajë. Dhe e trejta të ndërënëzërën. Njëri është i tilë, të i që është i adaptë, po shumë të të zimad është atëmë, frikacak është. është frikacak i madë? Në mundë nëmëdojnë e trimët. Tri K Në shpimë me konë vetë, në njëzumë me për titi që ka, të në roshë ola, të rimi të njëzë me konë. Po, kjo nërmanë në nërmanë në për njërinë, të utët nga terri, ka frikë, frik. dhe qëka qëka së qëtë, qëka së prekë, ka frikë. Dhe shejtani këtë frikë, e ka keqë përdor, s'ka ishë mërështë, duke në bilë të kënjërzit bestytni, krylimë, imaginata, të mundë tim mahnitështë nga ana tyne me ruket frik ande per shambulli she e bën këto veprim o çfarë bën këto kë i, i largon shpirtrat tek qi, kë i bën këto kë këto punë t'ka kursyallahu nga gjitha këto eksperimente nenchmuse çesharake apo t'ka bu robta rob allah xhallahu ta'ala thon robnia ndaj allahut adhurimi ndaj allah xhallahu ta'ala t'mban njerit e çeli realisht nuk bëson vesë të jetën ahnë iluzionë ahnë intrigë ahnë martime çu mos të qet Pa dai, s'ka nis' lan besotni. S'ka ketën logjiksh me argumente të pranoshme. S'ka kështu. Nuk ka. Ketë ti e qendit Allahu Jellalul Ala. Me Zotin i kenë. Ja, na paramëndoni, natë ditë i shpallim armësi të hapou shejtanit edhe për të rinë edhe këshën. A di çka do të thonë ti më ngacmûn një shejtan, një krijesë që ti e pa vëlltop. Ti se sheh ato, haj se ti. Pe kraki guximin ti më ngucat ato. Ti ngutës, ti futësh, mba një dhe thush, Lame i një audhëm i kem në lënë khubëti vë lënë khabajth. Tëve Allah, mba një, është venë ku zakonisht ma shumë qërkulojnë shë e jatë in të inë të bërë. Ti futësh aty, edhe thush, zakonisht një ku të me kalu karniko, lafëdhëm. Qëka bënë? Bënë negocjota, marveshje, mërrujt. Ama, a më a ka njëri të kalen karmiku, dhe qërë, unë roka, pra zavë, ja aj, qiko, që e këmë bërën e miro, ka territurit. Ha dhe pro në gucë, më ti në gucë, a bëndë që njëri? Zbënë kështuaj, qiko, territurit t'i është. Konsideroj e qëkët t'i qusha dhe, venin ku ti jikë, t'i eshat, zbënë me përmenë Allah, unë gjën leval e mrena, venin për shtatë shumë për ta. Ti para se mi mba një thushu Allah, më ruaj nga edhe futesh krye nevojën tënde fizike del rehat afta. A dhe sa besudinit i shkriu këtu afta? Apo për mua, a dhe po sti inkriu shumë. Te çuri kur kur lejohen për shkak të besudinë mushrikëve të Mekës. Ata si kanë pas atë palidhje. Ata këtë kanë pas mbrojt. Jun tut. Kan dosh mbrojt. Jun tut. Kamu marrëshë në shkumën me me me e menë login. Kan këjo është login e gjend me flight këtu na mysht. Ujën çuj kanë thirr, me ambla, kanë thirr qurbana, apo çë me ardma i mautë tyne me marrësh. A bën sot me fleg këtu? Ku me vlet? Nduk tëm, me të marris ty? Dash vetnia i bën këtu? Kjo është toka e njerëzve. Apo nuk i marrëm na leja skujt për këtu. Kështë jona. Amba kur besët nit dalën, kanë marrë leja ta pitin. E Allahu thot, feza duhum rahaqa. Vetëu ka ashtu tutën edhe më shumë. Se si e këtu ta shtopën? Nuk jeke të tuta, tu i nguja, tu i nështru. Po tu i thonë, te va keltu, ale Allah. Qështu e te ke tuta? Qështu, ama, kush guzënonë, te va keltu, ale Allah? A dhërruës i Allah o gjallavar. Ala. Anaj, te jeke bestytnit, te jeke këfrikat pan e panevajshme. Normal, njëri tutet pi, a tu te njëri pi pilonit. Normal, e kjo se bestytni, kjo realitet është. Normal, e se, se, se tutet pi, pi nalsisë. Ka kjo, fëb, është fobi, me tekallu kufirin, është haram zban, ama, është niku nërmajë, se s'po të prejken komë të tukër, kërkën ola. Janë, ama, për shambull, mu tukët njëri për, për, për, sa në palidhje. Njëri i më poshtë besë të njitë, njëri i më poshtë intrigat, të rrimet, i më poshtë me qka, me, me, me besim dhe allon që të levalet. Tregojt për njëri, në Damask, gjithë t pazly 60 apo në një vend ë ju ka ju ka garantuar njerëzve se u asjell shpirtrat e të vdekurve ato u asjell njerëz kur sjell me besim sa duhet ai normalisht ata nuk thoin basho ashtu i kanë ata mënyra që mundon një ata e shkon njërë kon hajt një të thërma babën kanë prit pakave tani ka bu dur fagjiste ha çka baba po të ngon tash ai ta do bë ba, bë me allah sallallahu alaihi ve sellem naton ta ta po gët duhet me uon çikaçës po ta bë hallal apo ai paguaj e tani ta boni hallal ç që, ç çu duket me kesh po çsto njerëz bojn ka shumë besedi edhe dietari ju është xh'alban rahimullah ka shkutë çu gjëra ato jo me largasoim po me me ka dar në poshtë me çka e kanë poshtë lëndën ne besim pas me adhurim ndaj allah xh'alla xh'alalu i kau unë jo mire ç'mirë me hadith me hadith Dhe kam një problem për një fjoha që ka thonë Bukhari ju. Nel, mi allone 70 e, e, e së një gjonë, kur. Së në thëtë për thëtë që së së së së zinë. E a mu shënë ma thirë Bukhari ju në vini e sër të vesë. Ka thonë kjo së për ty, johë. E duhet që si ma shumë me bo së për ty, që i matrapazëve, e keqë për drugësve, e loj loj, majgistari, mi amshil rrugën me qka. E duhet që si ma shumë me bo së për ty, që Me besim, adhërim Kërinë adhërujë së Allah gjenë lewala Skanë buka të amashruzat Ama kër është një rizbrast E tu të thiri babon, të thiri këta Të tutë është A e dhe qëre me bu mësë nëngu të thiri këta Sikur se Fmit i rritëm, apo të i tutë Ullu se të thiri Dhe emët i kam palidhe ato Që të thirë ato E rritë të e tutë Pi asgjëje Të e tutë pi gjithka që nuk eksistan Donia nuk është tut, ai ai të njëjtën pse nuk di pse po tutna. Ju jo, e diuni shumë mirë, m'kan tut 15 vjet problemta me kitut. Andaj të rrozën adhurimin e Allah xhallaula, të bën njëri uall, të bën të formum, të bën me atë realitetin, të bën me koni posën nga beshtnit e këtove. Dhe elementi i fundit i tretë që nuk di atë të kemi ku, po vetë po i lezoj bless poko. Elementi i tretë është para është prova e dhjetë është adhurimi dhe e tretë është ndërtimi aja që e garantëm privilegjën që fa ndërtimi? me plët këptimi e fjoës, ndërtimi i tokës Allahu gjëllë avala thëtë kuwa enësheekum minë lërdi wa sta amërekum fiha aja është i cili ju ka kryu nga toka dhe ka kërkuar nga ju që ta ndërtani ate sta amërekum fiha ju ka lenë mundësi të shrytëzimit dhe të ndërtimit të tokës andaj të, të ndërnozër ndër, ndër gjdojë që i shërben ndërtimit të tokës Çdo që i shërben shëzimeve të kësaj bote, Islami e konfron pjesëpërsëritë të adhurimit të Allah xh.u.l.l.a.h. Prandaj shkenca, eksperimentet, çdo gjë në mënyrë të drejtë që duhet që i shërbejnë, që i shërbejnë njerëzve në tokë, u a lecoj njerëzve jetën tokë, është pjesëpërsëritë e kuptimit ton për rolin që kemi këtu në dunjë. E kërkuan nga ne jashtë njerëzit u a lehtësojmë jetën këtu me gjitha çështjet e mundshme, me çka do të thotë. Prandaj Allahu Gjellë Gjellë Hu e ka përmen në surën muzëmbil, ajti i fundit që raj është o konë një pejte që një ku ka qenë obliginë në mazinatës ka përreshtu Allahu Gjellë o disa, disa kategori apo disa kategori që në monë një pëtën e ka qenë ku njerë gjënë beteja me të lodhen o se ka thonë Kurini duke kërkuar rrezikun e portok me ualesu familjarve e ka bëra barabart apo kontributin sakrificën xhihadin në rrugën e Allah xhalleu ala me kontributin që ti e jap me ualesu familjes, me ualesu fuqarave. A dhe kjo është lloj ndërtimi? Ndërtimi, ndërtimi ndija. Kurini ndërton vetëm me dije, ka thënë pejgamberi s.a.s.e. Allahu jena shton me lekët, jo që ta kanë zhutukën, po edhe krahtë me lek vijnë të ndështruar për kërkusin e dijes, sa të kërkon dijaj që madhje t'u alehtëson njëzër për limit e jetës. Për dhejëson njëri ju kërkan, furnizim, që t'u alehëson familjarve, t'u alehëson fukarave, t'jëtë dërdënes, ta dinë se ashtë, si kur saj që ka dalë me adhonë jetën finë, nuk, nuk nëzohë gjelë e gjelë e gjelë e gjelë. Dhe qdoj lecim tjetër, që shtu t'me kuptu jetën, me i danë, ku na përpjekemi, ku na luftojmë, ku na zhvillojmë beteja, p a çu duat. Quf në rrafshin e dijes e smundjeve, quf në rrafshin e e pranim ndëshme e varfisë e e çka do e e çka do qoftë. Andaj koncepti islam ndërtimi i ndërtimit në Tokë është ndërrozo. Është më duhet i veçantë, dhe është ai që garanton ndërtimin e mirëfillt. Ngase Islami koncept në vetë për ndërtim e fillon nga ndërtimi vetë njeriu një të një rrafë. E jo duke ndërtu Tokën me rënuvë vetvetën. Nëse kjo s'është, së atëshëm nuk ka as kë aj logjiksme. Andaj islami konceptin për ndërtimin njës ku të ndërtimi njërit. E ndërtën këtë njëri me këto koncepte, ti ispërëuar bëhuat rruas pas ta i ndërto sa të dukshatën. Gjithashtot, koncepti ndërtimi të tokës, të, të, të, të islami, në kësikur se të tjertë. Pse të tjertë, sa ma shumë ndërtojnë, a që ma te për endimit në të pavarun. Pra ndaj, subhan Allah, në kësad, sad, sa ma te për p me zhvillimin e, e, e teknologjisë dhe, dhe, dhe industrisë dhe ndërtimit kështë, po zhvillot edhe ateizmi dhe muhimi i zotën gjelë e gjelë luafëta apo, se njështë për një vetën ande i kështu tha Allah në surën jënës të shembolu hatta i dhe eka dhe til erdo zukhrufa o zëjjenet o dhannë ahluha enëm qadirune aleja i reso kjo tokë të stoliset, e të ndërtot, e zbukruat o dhannë ahluha dhe banurët e saj të kjenë përshty atah amrona lella ose nahara i vjen allahu i vjen allahu urni allahu xhellahu 19 ditën e katërdh allahu xhellahu lutu me zgaduhesh te kitin dorata jo veç katimi kiametit po ja merre allahu shpirtin e çati hajt tashti që e ka postulën merre me vetën andaj koncepti i çin rab i allahut tek njëri kur nuk kputet edhe në qoftë është ndërtuesi marrë edhe ksej bote kjo garanton pastaj të ndërozë mirësi të shumta me këto koncepte arrijën dobit dobit e e e e, e më dha edhe arrijet arri jeta e mirëfill mbi mbi faqen e e e e, e tokës apo. Një pyetje aty në thonë që arrijën është nëse ne e kuptojmë këto elemente. Sprovën e kuptojmë adhurimin, e kuptojmë ndërtimin. Realisht e kemi ngritur njeriu në nivelin që e meriton. Qëto janë një rekomandim me këto tre shtylla. E dyta garantojmë drejtësi dhe barësi për të gjithë. A ka në Islam kjo popull të bën me konë rabja lotë, ama kjo popull të zbën me konë. Kjo popull spravot këta e një gjithë privilegjumë, nuk spravonë, s'ka këso, kaj spravonë. Matë spravumë kanë gjithë pekambert e te postë, me ka dhuj që i kur kushë. Që kjo barazia? A sot ka, ku nuk fundumë të një mëndët, ka, kjo popull të bën me ek, kjo s'bën me ek. Kjo gjithë e ka mirë, e kjo, kjo, një stëm s'ka këso. Veç ki koncept por garanton edhe barazi mes njerëzve dhe garanton drejtsinë që njerështë kanë kan nevoja përën. Gjithashtu, këj koncept mbi njerën dhe mbi botën të ndërnën dhe garanton mësirë mes njerëzve dhe mshmëri, bashkëpunim, nga se ne e dimë se nuk mundëm na veç vetë me ndërtu tokën. Andaj, djetarit sotë që ka dhije, kanë oj për mjekë, dhe mjeku sotë që është jaftë kanë oj për buk pjekës, dhe bufixionoi për këtë prostor, anaj këna nëi për të gjithë, për këtë arsye të gjithë kanë vlerë për ne. Të gjithë janë të rëndësishëm. Çfik koncepti i ndërtimit të tokës, në emër të Allahut, në në hirem simi me Allah xhëlaluhala garanton tash edhe barazinë, edhe drejtësinë, edhe sigurinë, ngasë melekët kur kundërtuan, jo kundërtuan, po kur dashte më tregu Allah xhëlaluhala se kanë më erazuar qëllimin tokë, çka që thon? Kan më dhënë xhakë dhe kanë më luftuar pa Nuk tha Allahu Gjellewala, s'ka problem gjaku, ndërtojtë. Po, jo pranej, se gjakderdhja, konflikti, luftan tuk, rralisht, pengojn pengojn të tokë, realisht pëngojnë zhvillimin, pëngojnë që një të mbanë nivellën e ti të privegjit. Pra e kanë arë pegambertë Allahu Gjellewala, me i shu konfliktet, me i bashku njerëzit, me i dedu ka Allahu Gjellewalu, kanë arë pegambertë Allahu Gjellewala që një një një një një një një një një një një një një një një një nj A mar masteja e fukarate e kimasvetja, ju jo heçi këta navim. Që i than pejgamberit alajhihissalatu sallam i than, "Jo pejgamber refuzuan një klasifikim të kthillt të njerëzve, bi baza caktuara që njerëzit të jetë të mbetin të privuar." Ande kjo është ajo që garanton sigurinë tok, garanton drejtësinë tok, garanton parazinë tok, garanton shëzim të mirëhën të beqative të Allahu xhelal dhe velal. Atë kur ne në këto tre ميدane jemi të suksesshëm. ميدani e sprovës, ميدani e adhurimit dhe me ndërtimin e ndërtimit duke filluar nga vetvetja, familja, shoqëria, vendi un, toka jon, kreç kallona kemundsu ka të ndërtojmë maksimalisht çdo aspekt. Atëre e fitojmë këtë dunjë dhe dalim në shoqëri, e fitojmë edhe ahiret me lejen e Allah xhël xhëlal. Allah na mundsojë me ndërtu këtok sipas asaj që Allahu të kënaqim atë, me, me drejtësi, e barazi, e mirësi, e mëshirë, të ndersjat, e ndërmshmëri, me adhurim, dhe të gjitha provat që kemi në këtë dunjë ti kalojmë me sukses edhe të vazhdojmë jetën ekse botës sa e ka caktuar Allahu xhellahu teala dhe të dalim para ti të në eshtë Facebook. Kjo është ajo që po ta dëshojmë të të gjithë personte. Allahu i shpëlio dhe ndroh për sabrin e sëmendjes, ndihmë takimin e arshëm, sallallahu alaihi ve sellem Muhammadin ve ala, ala alihi ve sahbihi sellem taslima katira.